Vajzdojmë në këtë liber të bekuar të, të autorit Shekhu l-Islam, Mohamed ibn Abdul Wahab, Rahimehullah, që quhet e ti ka shkuar jesë për në gjami. Edhidhmi të muë thanë liber që i përfësin pak më në detaje të shtjet e namazit edhe gjithashtu për zekatin dhe agjerimin. Këtu kemi mërit dheri të eqështja Kemi shpjegu Dheri këtu unë detaje Ose imë cësit Formës namazit duke fillu Prej të te tekbiri <coughs> E kështu merav Në detaj se cilin lëvizje Dhe se cilin fjal namaz Dhe gjykimin për ta Dheri sa më baron me selamin Postaj edhe gjana tjera Që nuk ban më bon namaz Që opsin ato që e prishin namazin Nëse që janë me kruë namazë e kështu më radhë, ose të gjërë atjera që janë jashtë namazit që lejohet dëbohen namazë. Edhe këtu të është njëherë një përmbledhje e këtyre. Fëtë autori, Rahmanullah, «Wa lë qijamu fil fardhi, ruknun li qavlihi ta'ala, wa kumu lillahi qanitin». Në më thënë, qëndrimi në kam, në na namazët fardhë është rukën. Edhe kjo në bastë fjallës Allahut subhanahu wa ta'ala Wa kumu lillahi qanitin Dhe më thanë, qëndroni në kampë të përullur për para Allahut Dhe më thanë, qëndrimi në kampë është rukën Për namazin që është farz Dhe më thanë, për namazet e obliguashme Illa li aqizin au urian au khaif Përveç, për atë që s'ka mundësi, të qëndrojnë kam, ose për atë që është lakuric, ose për atë që është në frikë, dhe më thënë, si në gjendje luftë. Ose, thët, eu, më mumin, khalfe imamil hajjil aji zi anhu, ose, dikush që falet, mas një imamit, mas imamit regull të gjamiz, dhe më thënë, qërë nuk ka mundësime qëndru në kampë. Edhe falet ullur. Wa in adrake l'imame fër rruku'i, fëbi qadri të të hrime, edhe gjithashtu në njeri që rrinë imamin në rruku, e zen rruku, dhe më than, e ka rruken qëndrimi në kampë, vëtësa të marrë të këbirin filastarë, të këbirat të ihranë. Dhe më than, në këtë paragrafë, ka të regup se qëndrimi në kamba është rukën. Edhe kete kemi së qëru nga filimi. Namazit, dhe më thonë, nuk, nuk i pranojet, pra qëndrimi në kamba është rukën, për namazet që janë obligim, sëpse për ato cka janë na file, ka thonë për nga meri sallallahu a në sellem, e, ai që falet ullur e ka gjysmë në shpërblimit të ati që falet në kamba. Dhe më thonë se mundet me zjevë, mirpo e merr gjysmën e shpërblimit, por se namazi është i plot. A për çndrimin këmb, ka fam, falu në këmb. Nëse nuk ke mundsi, atëherë ulur, deri në fund hadithit, do të thon këto i kemi përmend në fillim. ë Për jashtëm për këtyn e bëjn ai që nuk ka mundsi, edhe këto kemi sqaruar se ka do të thon që nuk ka mundsi, pra në dy kategori, dikush që nuk mundet muçum këmb, do të thon s'ka këmb ose është i paralizuar më këtu me radh. Edhe diku që mundet me një këmb, mirë po, i skakton sum vstirthi qëndrimin këmb. Edhe kjo është prandaj siç uspromend hanid, ai që e ka pyet, ka pas e, smundjen e hemoroideve, edhe prandaj e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si të fal, si të falet, edhe ai ka thon falun në këmb, nëse nuk ke mundsi, do të thon fakt sai kuptohet, pra nëse të shkakton vështirësi qëndrimi në kamatëre ulur, deri në fund hadithit. e hadithit. Ëh, ose ai që është lakuriz, do të thonë në situatë pa mar parasysh si mundet me qenë që nuk ka nuk mundet me jetë diçka për mëmblua urrëtin, atëherë duhet më fal ulur. Edhe po ashtu dikush që është në frikë, do të thonë se Nëse që vëtë nëkam për më falë, mundët me pa armiku, ose kriminelli e kështu merad, që ka mundët me dëmtu, ose me vra, atëherë banë më falë ullur në vendin që është fshehur e kështu merad. Ose dikush që falët pas imamit të Gjamis, ose ka than imamil hajt, dëmë than imamit të lagjës, që nuk mundët me qëndru nëkam, edhe këtë do të sjarohet ma vonë të qështje të namazit me gjemat, mirë për shkurtimisht të regojmë se e, nëse dikush nuk ka mundësi me qëndru në kam, du më thënë, pengesan është të përherëshmet dherin vdekje, ajë nuk dohet më caktu imam i regull të gjamisë. Por edhe nuk dohet me dal imam gjithashtu, por nëse i ka ndodh ajo pengesë, që është e përhershme, më vonë, atëherë dë gjëmat i falen kam. Anë që se e ka pëngesën e përkoshme, i kam do dhe një smundi ose t'i qka që një kohë ko të caktuar nuk mundet më falen kam, falet ullur, atëherë dë gjëmat i pas ti falen ullur, gjithashtu si kur imami. Edhe për argumentet e detajet në shalla, kër të mërim të qështjet e namazit me gjëmatë edhe në kitë qështjep e, të qëndrimit në kam duhet mu përmende dhe kjo pra nëse e arrin imamin në ruku dhe më thonë se nuk e ghe zanë rukënin e kiamit e qëndrimit në kam atëherë duhet me qëndru vetëm sa përmëmor të këbira të lë i hram edhe me njerë shkon në ruku pas të e ka thonë vë të këbira të lë i hrami rukënun pas të të këbiri filestarë me të cilin him namaz, është rukën. Edhe këtu e kemi së qërru pëse që e të këvirët u li hram, e kështu me radhë. Wa këdha kiraët u l-fatiha, ale l-imamin u al-munferid, edhe gjithashtu thët lezimi i surës fatiha, për imamin dhe për atë që falet vetë. Dhe më thënë është rukën. Pra, si pas mendimit të sheikh Muhammed ibn Abdul Wahab, është se aj që falët me imam nuk e ka rukën ledzimin e surës fatiha Mirë po, besoj se imbanim endë argumentet Se është rukën për së cilin Sëpse nuk ka namazaj që nuk e ledzën surës fatiha Wa këdher rukurë Likavlihi ta'ala dhënë edhe rukurëja gjithashtu është Ska? Rukën Për Se në bast të fjale se Allahu të lartësuar Ja ejuhel lezina amanur ka'u Ves gjudu Të më thëna ju që kini besuar Bani ruku dhe sejte Gjitha shtu prej Bu Hureles Radiallahu anhu Transmetohet Se thot Kar njerin gjami Edhe është fal Thumë gja e ilen nëbi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi Në më thëmë, ka ardë pastaj të pengameri sallallahu aleyhi wasallem edhe i ka dhën selam kurse pengameri sallallahu aleyhi wasallem i ka thëmë, irgjë, fësalli, fëjnë në kelem të salli në më thëmë, këthehu edhe falu se ti nuk u fale edhe është këthy e ka përcerit namazin pastaj prap ka ardë të pengameri sallallahu aleyhi wasallem edhe ka këthy të më thëmë, treher pastaj ka thëmë welle dhe i baathe kebil haki në bijen pasha atë i cilit ka dërgu pengamer me të vërtetën, nuk di ma mirë se kaqë, pra ndaj mësam, edhe pengamer i sallallahu alën srimi ka than, idha kumë të ilesh salati fe kebbir, pra kurco është për fal namazin, të falë namazin, merë të kebbir, pastaj legjo qëka ke mundësi prej i kuranit, pastaj baj ruku, derisat qëtësohesh në ruku, pastaj ngriju prej rukuje, derisat drejtohesh në kampë, Pastaj bën sejdë derisa të qetësohesh, qetësohesh në sejdë. Pastaj ulu derisa të qetësohesh ulur. Pastaj bëje këtë në gjith në tër namazin tënd. Do thotë këtë hadithe transmeton ka thon autori Rawahul Jamaa. Do thënë ka transmetuar e kanë transmetuar të gjithë. Jamaa i thonë 6 transmetuesve më të njohur të hadithit ato janë dy autorët e sahihave Buhariu dhe Muslimi edhe katër autor të suneneve do pra, të thonë Abu Davud, Tirmidhi, Ibn Majah dhe Nasa'i pra këtë hadith e kanë transmetuar të gjashtët nëse ka dallime në disa fjalë do të thonë tekst Kjo, thët autori, rrahim e Allah, kjo është argument se këto që janë përmend në këtë hadith nuk ka mundësi të hiqet obligu e shmëria për to se sikur të kishtë pas mundësi nuk të të kishtë përmend përmend në nga merit sallallahu a lënserim këti beduini që nuk i ka njoft të qashtjet e fejs Dëmë thënë, aji pasi është fal në mënyrë që nuk ju ka pranu namazi Në amir sallallahu alejhi ve sellem ja ka përmend këtë çështi që duhet patjetër të jeni në namaz që të mund të pranohet namazi. Kjo është argument se ato që janë përmendur këtë hadith janë rukun. Ëh edhe qetësia në barrjen e qetësimi, do të thënë secilin rukun, është po ashtu rukun, siç u përmend, do të thënë, thënë këtë hadith që ku pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në secilin rukun i ka thënë derisa qetësohesh në të. Jo, do të thënë me sku edhe pa më rrinjë të mamë në seshde, më këthy, ose pa më rrinjë rruku, pa u drejtu mirë për e rrukuje me, me shkunë seshde, pra qëtësimin në se cilin rukën, ashtë gjithashtu rukën. Pa ashtu është transmitu se Hudefja Radhe Allahu Anhu ka pa, ka pa një njeri, i cili nuk e ka plëcu mirë rukën dhe seshden, edhe i ka thanë masal lejtë, më thënë ti nuk e falë, pra nuk është namazi ti pranu. Edhe i ka thanë u eleumitët Lemitte ala gajri fitratillahi Lati fatara alejha Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem Në më thënë se I ka thënë edhe nëse kështë E dhe nëse vdes Do të vdes është Jo në atë natërshmërinë e pastër Në të cilën e ka dërgu Allahu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem Në më thënë edhe kjo është një prej argumentave Se lënë si namazit Nuk është uh, musliman Në më thënë një prej argumentave të shumëta Se i ka thënë pra, Nëse vdes, Nuk dhëtë vdesës në fejnë e penjë amërit, sallallahu aleyhi ve sellem Pas të e thëtë, vëtë të shahudu lë e khiru ruknun Gjithas du të shahudi i fundit Ashtë, dhëmë thënë të shahudi Kujt i thënë të shahud? Për, të tëhijatu lëllahi, të salaratu, të të tajibatu Dheri të shahadeti Kjo është, se nuk është qëlimit e ullja Dhëmë thënë të shahudi, thëvët tëhijatit E, të shëhudi i fundit është rukën Gjithashtu ka than Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu Se, këthët Kunna në kulu, kabla i njufra da Alejnët alejnë të shëhud Dëmë thanë, për paraset nabahe Obligim të shëhudi Ne thoshim Esselamu ala Allahi, Esselamu ala Gjibril Dëmë thanë, mërëndësi është Kjo fjalë që ka thanë, për paraset nabahet Obligimi i domëzdo shumë Dëmë thanë, rukën i namazit katër i, edhe... i fundit është rukun. I pari nëse ka katër ose do të thonë nëse ka dy të shahutë, i pari është Obrike. wajib. Oajip ka. Domethënë edhe këtu i ka përfshi pothuajse të gjitha ruknet. Ëh, për ruknin e pra, parë është tekbiri fillestar. Edhe me atë e, hyjet namazët, më thënë, pa e bëa të këbir, nuk hi në qështjet e namazët, ose në regullat e namazët. Edhe këto gjithashtu i kemi sëqarun fillim, edhe të këbiri fillestar është i obligusëm për se cilin, për imamin, për me mum, dhe më thënë, atë që falet mas imamit, edhe për atë që falet vet, është cili namaz e obligim si në, në afile, dhe më thënë, aje është rukën pa të cilin nuk fillon namazi. Ëh, prej prej styllave të namazit, gjithashtu është rukuja, ngritja prej rukus, secdja, ulja mes dy secdeve, edhe qetësia në të gjitha këto ose qetësimi, do të thënë qetësimi në secilën prej këtyre veprave. Rrokën tjetër është renditja, do të thënë Pa tjetër që këto rukënët jenë të rënditura me këtë rëndë. Nëse njëri ju harronë rasishtë, dhe më thënë përpara se me shkun ruku, shkonë seshde, i banë dy seshde, atëre i kujtojtë se se ka bëho rukunë edhe e banë rukunë. A e ka plëcu e ka atin me këtë? Jo, dhe më thënë sepse halonu ke ka plëcu rukënë e rënditjes. Dhe më thënë, pa tjetër rukujatë, Rukuja dvi, pastaj e qëndrimin kam mas rukus, pastu edhe nuk e traz, do të thënë nëse njeriu an në ruku. Edhe nuk cohet hiç, po skon drejt e, në sejdë, pastu namazi nuk është i plot. Me qëllimi është se duhet të jenë me radhë. Do të thotë edhe nëse e bën në sejdën, kur ti kujtohet kthehet prap në ruku, edhe ngrihet prej rukus pastaj prap skon në sejdë, atherë i vjen rendi, do të thënë në sejdës. Edhe kjo është rukën, të më thamë, rënditja. Edhe kjo gjithashtu në bazë të hadithit njohur, të ki quhet uh, hadithul musii uh, hadithu salat e hu. Të më thamë, hadithi ati që nuk u falë mirë, që u falë keqë. Dhe të me këte e mërë është të njohur kjo haditha dhe transmitohet, si që thamë, uh, transmitohen Bukhariu, Muslimi e Budavudi, Tirmidhiu, Nesaiu edhe Ibn Magja. Kurse atë të hudhejfës e ka transmitu Bukhariju në sahihun e ti. Pra, edhe njëherë në rukënë të namazit janë 14. Ato i ka përmenë gjithashtu autorin në librin, kushtet styllat dhe obligimet e namazit. Edhe atë, aty është mirë të përseritnë, edhe aty mësë mirë imësoni këto eqëtë, në mënyrë më koncize, do thot ruknet, ato obligimet, ë, pra të veçuara, edhe në mënyrë më më të përmbledhur. Ato janë qendrimi në kamp, për atë që ka mundësi. Tegj biri, tegj biri fillestar, leximi i surës Fatiha, rukuja, ngritja prej rukuës, ë, do të thonë qendrimi në kamp pas rukuës, ë, sejdja, sejdja duhet të jetë patjetër në 7 pjesë. ë ngritja princesës, qëndrimi mes dysezëve, ulja mes dysezëve, qetësia ose qetësimi, prapse po gaboj, do të thënë qetësimi në secilin rukën, edhe renditja të sehudi i fundit, edhe ulja për të sehudin e fundit, gjithashtu është rukën. ë salavatet janë, do të thënë, edhe pse ka ihtilaf për këtë çështje, edhe selami dhe mja selamit dhe më thënë logaritën të dy selamet si një rukën edhe dhe më thënë, thënë gjitha këto janë të kushtet shtylla dhe obligimet të namazit edhe aty së qarohen në detaje po dhe më thënë veç këto kurse më përgjithi krejtë namazin e kemi së qarru në ketë liber pre këtyne Këtërmëdhet shtyllave, pesë janë fjalë. Dëmë thënë, atë janë të këbiri filestar, ledzimi surës fatiha, të shëhudi i fundit, salavatët e dhe salamit, dëmë thënë, për dalë prej namazit. Këtë pesë janë fjalë, kurse nënë tjerat janë vepra. Pas të e ka thënë autori rrahim e hudha, u alwajibatul leti tëskutu sehwen themanje, kurse obligimet brenda namazit të cilat nëse i harron hiqen më nuk është pa tjetër mu këthy me, me baat, sikur për ruknet në qëfë se i harron pra vazjibin nëse dikush e le me qëllim, atëherë namazit i prishet, në qëfë se e ka harru në fane vazhdojnë namazin edhe ma në funë e zëvendëson fun me se gjithu sehu që du të tregojnë ma voni nësha Allah e këto vazjibë janë tëjtë Gjitha tekbiret, përveç tekbirit filestar Semja Allahu Limen Hamide Ka thonë autori për imamin dhe për atë që falet vet Që ka të më thonë? Për atë që është me imam, jo Rabbena walikë elhamd për të gjith Edhe për imamin, edhe për atë që falet vet Edhe për atë që falet me imam e, Subhane Rabjel Adhim Në ruku edhe në sejtë dhe Subhane Rabjel al A'la rabbi këfirli të më thënë në ulljen mësë dësejtëve të shëhudi i par edhe ullja për të shëhudin e par këto jan ato qështë e që janë obligim në namaz këtu autori Rahimendha nuk e ka përmen që ka bëhet nëse e le një rukën të më thënë e tregub nëse në qëfë se bje një rukën pa marë parasysh me harrejs ose me qëllim namazin nuk është t'i vlefshën pa e ba atë rukën, do të patjet që bashkë kurse një obligim në sistem WhatsAppet ato nëse i harron zëvendësohen me seçje. Të gjitha këto çka janë WhatsApp janë fjal në namaz, fjal të namazit, përveç ulja për të şehudin e par, e cila është veper, domethënë se kemi treguar që namazi, definicioni i namazit ka definicion, nuk e di Ake një më hajtë mendë Janë fjalë dhe vejpra të caktuara Që fillojnë me të këdirë edhe mbarojnë me Bravo, më stelam Pra fjalë dhe vejpra Namazi është fjalë edhe vejpra Pra ndajtë disa prej fjalëve janë rukën, disa janë obligim, disa janë sunet Ose mustahabë të pëlqyra dhe pra ve pra gjith, gjithashtu disa janë rrukën disa obligim disa të pëlqyera e thos për çështjen e rabbana wa lakal hamd fialas rabbana wa lakal hamd ne ka dy mendime një mendim të cilin e përfaqëson autori i librit shej muhammed ibn abdul wahhab rahimahullah thot se at nuk duhet me thon ahet je fallet me më falni per ismi allahu limen hamida Semi Allahu Limen Hamida Pra thët autori se Aji që falet mas imamit nuk dohët me thonë Thodë vetëm Rabben Avala ke lhamd Nëse kini të gju këtu haxalartë tonë Kër ja shpegoj njerëzve namazin Edhepse kjo ndodhë shumë rralë I thonë kur thët I të regojnë se Si falet këstu, kur thët Imami Semi Allahu Limen Hamida Jë thoni Rabben Avala ke lhamd Aja Pra tham është e, një mendimi djetarve Edhe ata kanë argumentu me hadithet Që ku të regon se pengamiri sallallahu nëse më pashtu Ka tham kërë të thot imam i semi Allahu li men hamideh Juthuni rabbena velakel hamd Këtë transmiton Bukhariju Nga Enesibën Malik edhe nga Ebu Hureira Radhi Allahu anhumad Më thonë dy hadithet Të të dytë thot kështu Kërë thëtë se mi Allahu li men hamida, ju thuni, Rabbe navel e ke lhamd. Edhe preksaj kanë kuptu një pjesët djetarëve se nuk duhet me thonë se mi Allahu li men hamida. Mirë po një pjesët djetarëve thonë se kjo është informim se qëka duhet me thonë, pasi kitë nuk e thot imami me za, kërëse se mi Allahu li men hamida djetë, edhe këtë e bazojnë në hadithin ku dhatan për nga meri sallallahu alen sallem, Sallu ke mara e të muni u salli Më thënë faluni si që më keni pa Mu duke u falë Dhe të tik Ata sahabët e kanë dëgju Për nga merin sallallahu aleyhi wa sallam Edhe kur ka thonë Semi Allahu li men hamit E kanë thonë Pra në pas të kuptimit këti hadithi Faluni si që më shihni mu duke u falë Kurse atë që se kanë dëgju Ua ka të regu Për nga merin sallallahu aleyhi wa sallam Po allahu aleyhi wa sallam Si duke të E, është me sakt se duhet me thonë edhe Semi Allahu Limen Hamide Në me thonë këto shtyllat e namazit Obligimet e namazit edhe mustahabatet Ose ato që janë të pëllqyra namaz Të gjitha janë pjesë të namazit Dë me thonë të gjitha këto janë brenda namazit <coughs> Edhe dalimi mes rukneve dhe obligimeve është në atë se rukni nuk hiqet në asni rast edhe pa e plëcu ruknin, nuk plëcohet namazi, kurse obligimi hiqet në rast të njeri ju e harron atë, edhe duhet me zavëncu me se visejte. Pastaj ka thanë, për vetë, kurse për sënetet, në thanë për ata nuk ka, nuk, nuk e prishin namazin, nëse i ban njeri ju, atëherë mërqë përblim për to, nëse nuk i banë, nuk dënohët, Përveç nëse e bën këtë, dhe më thënë, lënjën e këtine mustahabateve, sëpse nuk e do sunetin, më thënë që se e bënë prej mos dëshuris në daj sunetit, ose prej urejtjes në daj sunetit, atëherë ka mëkat për atë, sëpse ka thënë për nga meri sallallahu në sëllem, fërman rëgjë be anë sunet i, fëlejse minë ni, <coughs> dhe më thënë, kush nuk e do sunetin tim, nuk është imi, nuk është, do të themi, këtij umetit. E këtu suneti im, pra nuk nuk përfsin vetë gjërat që janë sunet. Po suneti është tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ëh, pra kush e urren, edhe nuk e do traditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai paraqet mëkat, më nëse nuk, edhe nëse nuk i bën veprat, sipërndryse nuk janë obligim. Do them, nëse nuk i bën prej urrëtjes E, sikur ose me talje dhe më thënë si qështë qështja e misfakit ose të njajshme e, ose edhe matë vogla dhe më thënë nëse janë nëse ato njeri u i bënë me urrejtje në daj sunetit ose në nëshmim të sunetit së ka dyshim se pra të mërë më katë dhe Allah unaruit mundet edhe me dal krejtësisht prej feje e, Pas taj ka thënë autori Rahimahullah Wema adha dhalik fesunenu akualin wa afal dhe më thënë Përveç këtyra, që u përmendën, rrugët dhe obligimet, tjerat janë sunnete ose <coughs> të pëlqyera, qofshin ato fjalë ose vepra. Sunetet prej fjalëve janë 17, Du'aul Istiftaħ, edin Subhanak Allahumma ose tjerat. E'udhu billahi minash-shaytanir-rajim, Bismillahir-rahmanir-rahim përpara secilës sure, e më thon Amin me lezuh sure pas surës Fatiha në dy rekate të parë ose në namazin e sabahut, namazin e jumës, namazin e bayramit, edhe në të gjitha namazet nafile, do të thënë leximi i surës pas surës Fatiha është sunnet ose mustahab e pëltuyr. Lecimi me za dhe lecimi pa za gjithashtu janë sunete, do të thonë me lexhu me za në e, namazin e sabahut taksamit edhe namazin e sabahut, edhe dy rekatet e para taksamit edhe të yatisës. Kurse me lexhu pa za namazin e drekës ose e xinis, dy kjatin e tret të axamit edhe dy rekatet e fundit të yatisës. Kto janë po ashtu sunete pastai mathan mas rabbana wa lakal hamd se kyo ast obligim pas kai mathan hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi aksam al-ard mathan dua ya darin fun mil as-samaa'i wal-ard wa mil ma'asihti min say'in rabbana mathan kta yan sunate par sit ya fialve trukusa da tasejdas mathan subhana rabbiyal adheem Allah subhana rabbil Al a'la yan sunnah po ashtu proper seritia kurse më thon një herë është vajib obligatory me përsërit gjithashtu rabbik fili po ashtu është sunet me me kërku mbrojtje prej katër xhanave pas salavateve është sunet duaja e njohur dmthan ku kërkon mbrojtjen e Allahut prej de prej fitnes dhe djalit, prej fitnes e jetës, prej fitnave të ndryshme të jetës edhe të vdekjes, edhe prej zjarmit, dënimit në varr edhe zjarmit të xehannemit. Edhe këto salavati, me çu salavat për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, as Ob, obligojmose është stym sipas disa dietarëve e namazit kurse mëccu salavat për familjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është sunnet edhe mëccu me, me lutje për bereqet do të thon për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edhe familjen është sunnet do të thon kur thu Allahumma salli ala Muhammad kjo është rukun pastaj wa ala ali Muhammad Kjo është sënetë dhe Allahume Barik Ala Muhammedi Kjo e gjitha është sënetë. Këto janë, fjallë. Prej sëneteve vepra, që janë, e, dhe më thëmë, këto që s'ka u përmenën dhe ritas, majnin me në kretë, gjitha që tjetër të dhëtë që është sënetë. Përsejmullë, ngritë, në mëjtë gjistat të mbledhurë dhe drejtumë kër mërë të këbirë, për të këbirë të të por edhe ngritja e dorve në përgjithësi, më, më thënë për tekbirat e ihram, për tekbirin përpara skuqjes në ruku, për kthimin prej rukuje, edhe për ngritjen e rekatin e tretë, këtë janë sunet. Pastu edhe mi lidh dorth me vëd, me vëmë dorën e djatht mbi të majtën në gjoks është sunet kur je në këmbë përpara rukuve, pas rukuve gjithashtu Kurse këtu autori se më sdalim për tekstit, du më thënë që ka thënë, ka thënë më mbajtë gjishtat të drejtumë duke këthy pjesën e poshtë me dorës ka kibla, të këbirën i hram, të këbirët të le hram, para rukusëve pas ngritjes pre rukuje, pas të e ka thënë lëshimi duarve pas kësaj, më thënë mas ngritjes rukusë, mas ngritjes pre rukusë, ka pia e dorës së majtë me dorën e djathtë edhe vënja tyrën nën krtiz, nën kthiz, gjithashtu këtë kemi përmend edhe më herët. Pra kjo është mendimi të cilën e ka përfaçu Muhammed ibn Abdul Wahhab, mirëpër argumentet janë shumë të qarta se sunetës të vijnë mbi gjoks. Shikimi në vendin e sajdës, evajo gjatë gjithë namazit, përveç gjatë teshhudit ku sikohet gjishti, që lë vizet. Mos në gjitja e kam, vetë, më thonë mi hapë kamt, se kjo mi hapë kamt, të ne është shumë t'inglonë, dë thotë për namaz, e, e kam se këta ketë, e është si ofendim kjo, i thonë ato shka i hapin kamt, namaz, nuk është qëllimi mi hapë, dë thotë me të vërtetë mi zgjeru shumë kamt, qëllimi është mos mi në gjitë kamt, kam të tua me zveti. A në saf, kur je në, në farës, duhet me një gjithë thejmrat me një një tjetrin, duhet ata që janë në saf. Edhe hapja kamve ka që duhet, më bësa është gjërësia trupit njerit, duhet më thënë sa, të baskojnë thejmrat edhe supet në saf. Mirë po qështja safit është tjetër të emë, tu flasim për mësë bashkimin e kamve, kur je në namaz di, kam të tua, Nuk është sënët mi bashku kër je në kamë. Edhe një qështje tjetër që e ka përmend këtu autori, thunë <coughs> mëra waha, namaz, këtë në gjuhë në arabe, mëra waha, dhe thotë mi cëllodhë kamët. Dhe thotë, njëherë mund bëstet njënën, pas tajnë tjetërën. Dhe thotë, kjo është mendimi disa djetarve, se duhet në qiyam mund të shtet një nën kënd të djathtëm për shemb kurse të majtën me majt të lirë pastaj më von nën vështet në të majtën e djathten me majt të lirë mirëpo për këtë nuk nuk ekziston asnjë argument dikon wallahu alam edhe tartilul qiraa do të thon leximin me ba tartil denë shkallë të leximit ka të ndryshme edhe s'ka asnjë bidat shumë i përhapur se disa prej imamve Lëgjim led, mëgjohet, që ka e përnë, të gjhujtë, dhe namaz, a e nuk është tunet, dhe namaz legjohet me shpeci me satare të ajeteve, thënë, ku shqiptohet mirë, se cila shkrojnë, zgjatë jetë, edhe në, në, në, në, në, në disa dispozita tjera të gjhujdit zbatohen të mamë, mirë për pa të primë, që të jetë koncentrimi, përqendrimi në kuptimet e ajeteve, jo nështë në shkronja të ajeteve. Pashtu sunet është që imami me ledzu ma shkurt. Dhe të të mësme ledzu shumë surët gata, kjo është sunet, me ledzu namazin. Më thamë sepse në gjemat mundet me pas njerës të kategoritet në dryshme. Të tërë sunet, gjithashtu është që nëse imami gjatë namazit vërenë diçka nështë, që mundet me, me tërheqë vëmendje në gjematit, ose mundet me, me shkaktu që gjematit e, dëshirojnë që të përfundojë namazi ma shpejt, atërë duhet me shkurtu edhe ma shumë. Më thënë, si që ka ndodhë që për nga meri së lëllë në sëmë ka të gjuë qajtje në një fëmije, edhe ka thënë se me ndova mos është nana e, e ti në mesin e gjematit, përëndaj e shkurtuva namazin. Sunet është që e, Rekati i partjet ma i gjatë se I dyti postu. Sunet është Mi kap gjunt në ruku Ndumë thënë me gishtat e zgjerum Rafësimi i shpinës Edhe mbajtja e kokës në nivel me shpinën e, Këtu ka thonë autori rahim e Allah Që kërë shkon në ruku Gjunt të lëshos në tokë për para duarve edhe kërë ngrie ku shkonë në? Sezë dhe po. edhe kërë ngrie për në kiam të më thanë më ngrit duart për para gjunj dhe edhe këtë nuk e dija kemi shpjegun detaje bëse që po të më thanë se ma e sakt ashtë e kundër ta Allahu Alem me vendos mir balin edhe hundën në tok kjo Allahu Alem A mundët me hitë të sënetët, apo të rukënët. Sëpse në që se nuk prekin baldje dhe hunda, pas taj dy duart, dy gjunjt, dhe gista, pjesa post, e post me e gistave të kamve, duke qenë gistat drejtum ka kibla. Në më thënë, kështu është rukën që të banjë të seshgja. Këto duhet pa tjetër të prekin në tokë. A nëse i lëshon kam të kështu të lira, qi pjesa e sipër me gishtave me prek në tok, atëherë seçdia nuk është plot. Po ashtu largimi i brylavë prej trupit në sejde, edhe largimi i barkut prej kofsëve, edhe kjo Allahu alem është sunet apo është obligim, sepse kanë dalesë që më në njëriu e kemi sharrur si ulja e çenit, do të thënë që si është ullur, vetëm me lësu trupin edhe me, me lësu barkun bi kofësët edhe me prejk në tok me duart edhe me bryllat, ajo është ullje qenit që është e ndaluar në namaz. Pastaj ka fanë mi vendos duart në tok në nivel me supët, do më thanë në sejtë. Edhe gishtat jenë të rafshumë të drejtumë ka kibla. Pashtu për ngritjen për në kiam, ka thonë, më ngrit duke më bështet në kamët e ti, të thëtë duke i vendos durët mbi kofsh, edhe më ngrit vetëm në më bështetjen kamë. Mirë po, kemi tregu se pengamëri sallallahu nësëllem e ka praktiku që është në bështet në grushtat e ti në tokë. Tjetër, ullja që quët iftirash, edhe këtë kemi përmendë, më thënë më ullë në këmbën e majtë në të shahudin e pad edhe në ulljen me së dy sejtëve kurse në të shahudin e fundit mull me atë ullje që quhet të varrruk ajo ashtë me lëshu pjesën e majtë të trupit në tokë kurse kamën e majtë me nëzirë nër kamën e djatë edhe ajo në tri forma kusë nuk i kamajtë men mundët më këthy se mësimit janë të në qëzume alhamdulillah Vendosja e duarve mbi kofsh gjat uljes, domethan duke i drejtuar gishtat ka kibla. Kjo është sonet për kurse kjo sonet është në uljen me 200-të. Kurse në tashahud dorën e djathtë e mbled, domethan duke baur rreth me gishtin e mesëm edhe gishtin e madh edhe duke im ledh, dy gisht atjer, unë azorin edhe gishtin e vogël, kurse gishtin të reguës e drejton në drejtim të kibles edhe e leviz, kjo është sunet. Edhe këte ka e, përmend këtu autori Rahimullah, për vetë se levizjen e gishtit nuk e përmend, edhe ajo është gjithashtu që është që ka ka dalim mendime mes djetarve, me sa këtë është se duhet edhe të levizet edhe kthimi i kokës djathtas edhe majtas kur jep selam po ashtu është sunet. Edhe këtu ka thënë autori Rahimullah se suneti është me kthi nga ana e majt më shumë ko më shumë sesa nga ana e djathtë, mirëpo për këtë gjithashtu nuk ka ndonjë argument të qartë. Kur sa ti ka përmend për shemb Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ai e transmetohet për Abdullah ibn Mas'udit ka ndërprerje anse ne do të thën hadithi është i dobët wallahu alem pastaj fillon autori rahimallahu tso sie na secdes harasis at insha allah me muslimin e arshum wallahu alem sallallahu wasallama ala abdhihi wa rasulih nabina muhammed wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin